الحمد لله وقفاء وصلاة من عباله من جزينا اما بعد خیر الحديث كتاب الله وخیر عزیز محمد صلى الله سلم بسم الله الرحمن الرحیم وحتجو في ذلك تحید محرزن زاشر وحنا اوپا نزمان دیو أو دشوارتیف نزمان دیو مای په لابلاب په اختلافی اعتراض نه جات په باندې نه جات کېدلی مای په چیرې چي د هرنې هیڅ چغید او صاحب صلاح سوره وري په اختلافو په مرغدار دموقه کې روکه دشناو شوافي کلماندی مرغدار دموقه کې رو فلتن دي قال اذا برالما كلتين فذا يحمل الخبث ويجب ان ابدا بجو كلتين لنجاع عمل لخبثه فانها قدتي حديث ابن الله بن عمر رضي الله عن رسول الله سمع بالله دي حديث قلتانه استدل على شعفين لزيد عمر رضي لا ينام مرانا ابن عمر قدي سناد كي محمد صاحب راه محمد بن مړل د محمد یاقر نه قطري محمد صاحب او محمد صاحب احام وقاملہ او پی جن بعید میت پر کې چاو زده وو او مولو پیری مرغو morte ta tawaz min wa za fi pri kh jan tab'in aw mayit akha da age jilla ahmane abi سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزی قردیوہ قلتین لامیان جو سننجس کیی تو حدیث و قلتین و دینو تاریگی را تاریگی اندار حدیث سوائے آؤ پدیکی بلتر موقوف رويدي المعمر ليه واوقفوا هو عليه فكان من الحجيات لزمته دي شوافي الضاري في ومی اغداد دو قلتینا کی حدیثی نوعمر موسنب کو دینا یعوکی ویجی تاقریب نرے تام تنگتا لیمان تاقریب تمانا استدلال جبی حدیث نرے تام استدلال جبی حدیث نرے تام چه مغداری کاشی دار میغدار دخولتی نورانه. و دیلیتا. دیلیتا نورانه. داده که آنه لیتا هم تیدلتا لخز دخولتی نورانه. لخز دخولتی ما بین ده او ما بین قامتر يوليو के एक तांतनगा वो बुद्धमजहवली के कुलतेनी दो कथन लांदे माने थे हुए रुबी और लफ कसीर मनाना इल्लाल पेशोल दानदसी दान तोखदावली اولا چرا مشت هم بلیم او بجب که حرک دادیم اولا دغرصت احمده نور دا یخی دیخ بسانت کنام نکریم بسانت مانی کنام چی دیده مرتاخدین دیده دی وقتی دی ای زاران دې دې کلام ورنکو وطن هم باندې کلام شي نو پدې کې یو جور واعما تاسو تهول دي ولید می کچی دې اگر 아이 دې چې مې ماريک سره صح خفه دي وی دا ده دا نه څنګه د مې جوړي یا جتا سپنا nonEmpty تل نه څنګه تنګلي مانا الحواسطه کمروره ده. فکانا من الحج تاریخ نو ده دلیل کری خلق بارد من راقا ده اهل مقاره اولا صححنا های چیممه محسا بکرده جیپا احتلال ده نجاسات بانده او بردی خمتو حجت ده چیس اللا لزن رنصای محسا حدیث و قلتن نرسا منتظرند رحمتش به پریافار کی ذریعہ اللہ کرے یہی چیز مےدار ہے قلتین من قدار ہجر کے ظلم دل کا چتاو سے یہ دی دی مقام وہ احسن تكون قلتین اوریدہ بہما قلت الرجال قلت الرجال في قامت داګه مقدار د دا. دا معنا به د شي اوري ما فلتین ای نو نیاست نه وځه چې نکړ دغه کونه نه یو کو نه بي ظاہر کې دا پدی وجباندی په د یو ځای دی د وکټان لاندې باندې ودېږي د شي او هغه په جوړوږي هاشنې کې هاشنې نږدې شول او شي تاسو وایو په ان کول ته شی چی د یکه چې أن الحضر عندنا على زائده أو قلالنا خلال الحجار المعروف المراجعة قلت لكم فإن كان الحضر على زائده كما ذكرتم نتكذر بأربع جدا قلت هم لغوية تتغييز أو صاف السرع صوت تراشي ونجسي بیا خوږی مې دا د <تسجد> قلتین وی کو تغیید <تسجد> افاق ثلاثه غری کو نی فقادار چې دا یې نه یوته وي بیا به که حید وای او غیرت لونه او طعمه او ریح او ذکر رسول <سؤال> الله صلی لم في هذا الحديث بحق الحديث بظاهر من دي مطلق شمتاصو بيو لغيوه تراتا غيظ عصاف صلاة صورا غينا نجس دي مقداد قلتين كترغيظ عصاف صلاة صنده جي قلتون کچر تاسو جوه وي ساسو قارنه غرا پوچه تواد صحاب و واصفرت كي دې وای را چې باکه راته د توګه ما عزت فرتن مستغني کېږم پایري چې پوښتہ تواضع په سات تواضع باندې فرتنې نه پوی زی باندې و استاد تفسیر کوي او چې هغه پوښتہ تواضع په سات نه و چې استاد یې اښیبې نو د زغ فاندو دنا فاندې په خپل ځای خاره ټيټو ودیہ کیرا فرما پیدہ دا راہول <سؤال> فین کونتم فین نہ ویلنم کرسی کم دی کی کر دو قانون دائ دی جو حکم ویوی حادثی وی مطلق او مقید باندې محمودي یا لقب واي څنګه می وی حکم ویوی حادثی وی مطلق او مقید باندې محمودي تاسو ماته کې څنګه دې د کنايات یاو هکر کرتاري باندې د کنايات کې ثواب کوي په هتا سدای تن حکم دی او حادثه یوی مطابقت راج دی حکم دنا یا تطو هارو د نو او دغه او حکم دی په خپل لټین کې مطابقت کړي تغییر دا او صبره تعل مز شوي حدیث راشه نسات کې إلا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه ذكر له اغا مطلق دا دا صحب صحب صحب كن من مطلق دا قید متعبر شو چاله په دې کې چتویر دا صفات فلسفه کې نه راځي ور شي تا قید لكم مؤقت او مطلق محمودي لکه د فيه د څه مؤقت نه کنه راکه انکه تاهي ولي زکه په دې کې راشدين سعد وي رسول الله زکه سر راشده تا اخذ رسول الله صلي الله عليه ورث تاسو وان تن لا تو ذیتون المنقطيه او تعظد مسلميتي لالهتي پروي احنا في ذي فشقي وشوافي قوم مسلمين اذلانتي پروي په ديوانه پين كونتم قيا تقوم قولو في القلتي لا خاص من القلال كتابو ہہ نېته ده شکه زه ده شکه کوم به تو سې دی ورا څوک آ ژوندې دی او ته سې دی ورا څوک او ته جاي پرثار کې جواب وځي پتا او ته پانی پپو کې جواب کړای ايولکنه ویو کار او مکرو نه غلنه او ته جاي پرثار کې یەی پام ما کڼه وکڼه کې زړو کې ته خاصه خداه او دې ته راته وایې یی او پانی کې یاهو دا کار نه پاسو کڼاوی وامه خلکو د ورګونو جوړوي پدې پانی حياه پاک قبل ذیگر کد تخلی جی ک員 کريد چی تد دیهم خوبون صاحب Rapid چی تغیید عصاق سلال احسس چی دی alors مسجل <سؤال> جیل کون ای여 تخوط کون ایل نا لجھا دینا نہی AS ندر من الماد ناقة دعوبون صاحب بکو محمل کی فالحكم من مياه جاري يوكي انتاجه نفسه خاشبوش بحكم لذكري اي اي اي اي اي اي فى يكون ذلك الاول هوا موافق دا اغا صراحة فالحكم دا اثار اول كبشي مايرا كدهش ولا يخالف ولي فى جاء الاثار الاول ثلاثة وثارة والأول التي خرجتها في البول في البول مقوي في المائرات وفي نجاسة المائر التي ذكرنا أو في نجاسة ضعبوك وبلوخ كبير من بلوخ الهر أو خعامو لم يكن نقدارو نواجع لك كل مائن لا يجري نواجع لك كل مائن تبا تب ذالکا انا ما فی حدیث قلتینی داب غو عالماء اللذی جیری داہا اوگری جگہ جیری خبر اے خکردان کو تاجیر ادھے شکر دیکھا سی زعام خسانتی نا یو اوگو پی اینائی کیلی ویزی ولاری دا غي حکم دا حکم دي چې په يحتال عادت نه یاطدمه یي یو او بد خللات دي دی. سنت دین سوا دوا بري دایره دې دښته د دیوان دی د لکې زم برن را یو زم زم حق تو وتاری تو بسکین ورحیمانہ تو بسکین نو رسول الله صلی الله علیه و سلم و د زبکی نداء پرې کیږي نه دا خو یو تر تر راځي طرف نو زیګ د فلاته کمه وګم راځي مکیو د مدینې په دلمې کې معلومي وګوي چې د یو ترخه مو په او بل ترته وګسکی د لري وته خوشی ڈانڈو کیفی میں اغدا ہوا علی الماء اللذی یہی دیں ولا یندر فی ذاری کے اغدا میرا اغدا دمائی حقی کے علیت میں اغدا دماغ ندے بلکہ حقی کے دیتے اشارتا ہے چھ پدسی میں اغدا کیو بچیین آغا ہے تو حقو نمائی جا جائے دیں کمالم یندر فیشن میں دین مې بارې کیږي چې ژوند لري حتّى لایب عنایت آزاد شېنه الله <سؤال> چې تعرض ان شي پثار مريو کې په هاذ الباب او هاذ المعنى چې صححنا دا ظاهر معنا دا چې من فکر لري مقصد دې آثارو چې دا ټول اساسه منځکه په ټول حادثه عمل شي هم په حدیث د دې هم په حدیث د مائراکرام هم په حدیث د القلب الذره هم په حدیث د قلتينو حدیث به معنا پاتې حدیث د دې بذعاء د هاوبری کیګری یا مقداري کثیرو یا بعد نفس نه یا صف حدیث دا بوله فرمایا را کی دا هاوی چې په دې باندې ولات ولو خي ولو غل <سؤال> کله چې کې حدیث قلتین چې دا په صورت کې چې پفلات کې وبد یو پر زمین جمرې دي بد تر هیتیو حدیث دا عمال نپاتی نشو پر طولو حدیث عمال نورا ایمادتی نشکو لی چه حدیث اتراجع کی ولی اعیقو ان صد من خرا جاش عنو من خرا پاویی تنکل ان صد من خرا جاش عنو من خرا خبر بندی ن په بال تراتباندو بوري احناف نن بندو بونیشوړې د هرې خبرې خلا خلا مرتبه متاین کیپکندو تا صدا محرمه مرمد این فد من قرن یا شان منقر مرمه تا صدا محرم من مولمان تا بذر دې روې ما به رو څه کویا تا او په تنهید کې خسر وایي خسر ط فیاده خدا تیار ها یو موقع یې موږ باندې می ځان شو به فاشه کوم راغلي زموږ ابن موګه چا انو راځل نو ټول ولمو زمونږه مرګري ډېر پګانارال پاوو سوال لته ای کې نند زیوه یو مخ ته پارا پارا هویده نه وخت مکرہ په ګاند نه دې تا کتل چې دا څنګه به تناز ست او محبوبو دی لا څو چې نبا دیو څا موږ نه کو چیر دا ورو نه چې دا کی چې په دې زړه یې پار کړی دا یو شکله نزه پځې بهنه کوي او وي حق نه لرو په موږ راځو لري نه کاو چې موږ په دې ډول ځکه album په وا وخت مو کراوو چې حالي حاله قوه لاړې يا ما نكن چې ځزې چې دا خلق خو دې امامته نه نو به دې نه نشي درمازه خو دې څل کوم دې موضوع میں بلاوجی با تاوخته منفدی خبر می موضوع باندې او خبره کوف فدی چې دا هغه خلک دي چې صد ما فرای جا شان یا پکې دین په ذرګه ورته هم جهیدما زمادہ په څه په توره والے شویزه په جهادي هغه میږيږي چې دا شغل دې دا په زرنا په لکه والے او ددادا شکل دمج جهید نه دا دداان فن مور دا شغل دې که شرانو ومنمن لوي زحم او ترې دا غلم جهید نه ان مجاهد زہان چې مرګ وکړې که په لارې روانو دوی نه مجبورو تما درنګو په پټي ورنې شو نا غنۍ ته حمله وکړه بعدنه دوی کوو دې نه راشتو نو پرستانه دي په خپل کو دا غینې زړې راز چې میته وې انته په مخنه غوړو ا که څنګه ته کنه لا دا هرګه لري په نو خو شپې لري مو ست دي را باندې رهبره د د وتیه خنونه ساده بند کلچ زا مين وې شيږي ناغه هان به ته خار احر او ګوشه د بیا د ټاکرو کومه تاسو په موته د کليزه دکنه شته چې دا شینه دي او مونږه چنانا دا پته شي د محمدګری نه نه شیخ ویل یو هم کار دا خلا کې او دا ترصید او سند بر نامې خیر مونږ دا هم مرګري کړي او هم مرګري خو دې په موته دې تګورا غاینه دی موخنده په دې لټ په منداز نه خاله کومه کا شین دی چې په می باندې ووګو شه دی احنه د دې نه دی هغه یو حدیث چې عمل دی دیم ګر صدا خبري ماده ته او په خدا خدای خلق ماده دې ځانګی ښه د پتوحید ابو محمد دې مرګي ساده ګان دې صدقونه زنه دغه چیلنج یا راځي چې هغه وکړي هغه ښه خبيسان یا کومه خچینه ده حدیث دا ما تدې ځان دي د پټو و قَدَرِيَه فيزا يلك اما من تقدمهم داغين دانقل دي چې کومه اختلاف د نجاست باندې وبپل کې دي دا توا دي قابلي هي اجتماع کوه اتو ابنادي رباحي هم قابلي هي اجتماع رو حبی شی وود دره فرمایا زم کہ مرو پمارو مزبر اے مزبر امر کو قناه حما او برابر ای شری شروع بلایا خطا او چا عقد می دینہ چ ندار کو یو وے قتل نہ غانا چنا تجی من سبالحج لاصل اے مزبر نو کنه په دې ته نه دا وی ټول وی دې خبره په شي تاسو په پر کو نه په دې و دې په دې ترتیب ووځ دلته کوم مطلب وایي چې څومره دی ولیکو کو پر چه دې نه دې چې دې یو خپل وایي کو چیرې پر چه پتا یې هغه لقب ما طهارت پہږي یا فقها واهغه مقدار ذکر دا صلیخو په کوڅو زه ته کم وای ها یمور په غلې چې فحاوذ ورشي بول بکهی خار نه وړي په فحاوذ کې پای نه یا موزه بیا خو د و م و ابی او دفر کای د نه دای ما کو ما جاری کی بول و او خطر مرغز او رقشو و نحو ما يخافلون دیر قال اندخمنا عربان دلوان سوکت داویل کد احناق و ساب بديم و قاديری کدلیل نشتا او طیو و قاندوش بیدادی صحابه و عضو طابعین و من فرح جبتی و وایا وایا بوکا بوکا وای کنه آتا بوکای حیوان حیوان وای وایا کله په درځ کې و ما کې څه پدې کې مانګه یو کته مونږ غره ده یو غټ مانګه ته ها دا یو روده چنو بې خو فیموتو قال او هغه باندې کوم شي نه دي څنګه په سوال مو کې بچو یې ها نو کو چیرې نه پدایته نه مو کې رسول الله صلي الله عليه او صحابه ني یا دا وخت یې ني راؤع قول ضمن الفقرة فيت نكوثيرين ذلك لنا وديت بوكي وقد يعلمني ان ابان نجس تند <تنظر> يقول يا ستيان تي وكد لي وبد كيعن نجس تقولني فقليك ولم يروا كثرة الحا وقلة حا كتو قلتوا ونكروا وراؤ دعاء مها وروده في حاجي في تجيو قول شي دا اففرق بينه و بين معيدي او فارخو کو پونځ بين دي کیو پاکي جري مين ما تواحد د با کابیر کے خلاف نے نہ کہا او مسرور نے ہا دا, دا, او, دا, دا او دا استحسان پو مادین کی تارود راقره ده ترجیح استحسان او دا استحسان چده دا پزررت بانجده او دا استحسان پو آثار مستحسن بزرورد او مستحسن بالآثار دا قياس او د رو زه کاروزرګره دې چې اسلام ورکړ شي بده او دا مو ستن ضرورت ته او مستحسن دې لپاره بیا خو یو شان دی وي چې کوی دی هلک قال شي چې کوی وینځل شي کانګال کړ شي او زه خلک شي کوار نه وو پرې ټول کوی دې جوړرانو دیوالونو شیطان غند او بره کړی دی دېږي هټه پټه تې غند او بره کړی یو دې تھا په هټه وتی او بو کا پړتی یې او بهره دا کی شریکیږي شويه قال فانتم قد یا کینن تاسو غوژو دی موبر پینا جا یو کینن وی فکان یل <سؤال> دی دا و چې کې دی دا فی همیشا ذکره دی دیوانو بس دا شربت ذالکما در اخر دی د غوب نجسی و ثقن فیها و فذی کی قران ورده منه ثبدا وان تو تم چه دا هموار کله برابر کله شه ان تو تم ما تیزم داغه چه سان دت جی ور کو فثمان دی فقیا رجی او مو رو اربا یا پا سارو یا پر ضرورت یا پخیاشي خخیا اول یا پتامل منی پتامو جهه موتا نجي بيدم عدم من اجيده را وختي چا ایسی ود کی پیغا ما دونه واقعه خذتا مستحطن بالتعامل كمستحطن شلل دام مستحطن بداساته لم ننعادت جعادة تعالى اعادت من عادت فرينت اعادت خلق فلکريري او هموالکريري قاد فعل عبدالله اعادت ما في زمزم بحضة صاحب النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم لم ينقذ ذلك عليه ولا أنكرهما بعده نروس خاص شعبه انكارك لديه ولا راح لمنهم طمحا غيشا لمن نزلين لاده فتوله وحمباره وقدم رسول الله رسول الله صلى الله عليه هغه چې نن د شوې د سپیډر په توګه اي حال لري چې کوزالوخه د لړګي او حاوی په دې کې لوګ دکل په ستولو سره یې کوي دا دکل فون چې د سړي د لړګي یاده وقد تشرب من الماء نجس او درحقيقي دو وو نجس نه چې کل و ها خيرږي نن چې موږ نکړه وکړه چې ظاہر کړی نه حق ځال کړی موږ تم دې پر دې دار هم اور نیفه کړل او همواره وذ وے چه په لوه هڅیا کې له افغانۍ د کوی مينځه کې له هو یې تینل <سؤال> چې سنجل کې د شهمن وینځل او کوی وسه نه وي ان الیل لا استغاثا وشان د یو کي چې دا نه اړه او تي ما وروه چې دا له هبي ويندي ان ما كانت من ما لا استحار کرے چې کو يو چې تا قاد د هدين دل نو وقصبته حالتها اداه تو حرس چې دې په حال ما واثار مذکورو حال ما او بچو بچي فكان كل من اوجه سبا اوجه بن ياس تها سو كي جه نجاسه قين دي بيقول جاه تد فيها فقط اوجب طهارتها هاي طهارتهم قيل بنها ده دي بصفه له باند او تشتهو بن تيشي وي كيف اكيد لما كان باقارتینا ها فی ها هرکر چواب بایق باقارت خطه پدی که لان ایوز بو دینا ساگتاو نجاست دمائیت رو فی ها نجاست دها چپ و اوزی پدی خطه من المائی مردار مقررت خاریش نوری او خطه پاک دی و این کانا یوزی علی ذالکتوین اگر تیداو باقارت مدار خطه و رجزکا و خطه فوق گنده راک کلیی کانه زما بیا نه اته نه احرا نو دې پمګین دې واندی کې خلایق لایي ا عینکه و خدای چې په دې طریقې کې نه دی ونه دې دې وڃنا دا بذور او چې م سمع داری مذكرك حریف او ولاو کنه ظاہر کمن تعریف نظر او کو چری من بیاتو او تخریج او تحقیق هغه مون تلاوی خوبه پدिती یک ترا دریافته ولی مون لما اطهرت حتى توصل حيطانها بيخوا نقع كذا حتى و ورنها انجلشيوية ويخوا يتينها ويحروا خياسهم داوله حلما اجمعو هاركنا شده طول اتفاقكو انه نظرتينها وحطوها غير واجب شده ده خطع استل او ده كان استل واجب ندي نوکانا قصر حیطان آخران نوین زلد دیوازن خلاه اگزا اللہ اکونو واجبان دیوازن مانگا هم دقا کی گی غاری خاصا پا اداله من بیتا پاکی کی گی غاری خاصا پا قروبان دیوازن او دا تور قوضا بی حنیفا بیسوپ محمد نی واللہ علم وطمان ریو